Svenska landskapslagar, tolkade och förklarade för nutiden svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Tredje serien, Södermannalagen och Helsingelagen. Andra oförändrade upplagan, utgiven av A.V. Gebers år 1979. Framställs som talbok av talboks- och punktskriftsbiblioteket år 2000. Inläsare är Kristina Bäckman vid talinspelningar S och SAB.